që lloj. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa wasallam. Tema ba. Daresën e fundit filluam me fol për temën e teyemumit. Tëj dhe çështja e fundit që e përmendëm është se nëse njeriu nuk ka ujit mjaftueshëm për marrë abdës, ku po bëhet për një pjesë të abdës, atë duhet mi laj ato gjymëtyrë të abdesit sa so ka mënsim sa so i mërri në juj me ila kërse për pjesën tjetër do të me marrë të jemëm pra do të me ba bashkë me së abdesit edhe të jemumit dhe thamë kjo është mendimi maj sakt e djetarë kërse shambullin që e ku marrë ka qenë vetëm së so por ilustrim pra ndëse e ki për shambull për gjysme në abdesit uj ila ftyrën edhe durët atëherë për kokën edhe kam do të me marrë të Kërse edhe nëse ki ma pak, prabë bashkan mes e, abde, të, abdesit edhe të imumi. Nëse ki u i vetëm për ftyrën me la, atër, për pjesën tjetër në betër, do të me mërë të ima. Pastaj utori e vazhdo, thotë, <coughs> të jem me me lehu, a ghasel e lëbëql. Aj që ka një plagë në trumë, atër për këtë plagën, do të me mërë të imumë, kërse pjesën tjetër do të me la. Nëse dikush ka në një plagë në gjymëtyrë të ti, dhe qëllimi është nëse ka një plag që e uji, plagë që dëmton ujin, atë për shkak të kësaj plagë duhet me marr të jemum kurse pjesën tjetër të gjymtyrve të trupit duhet më e lë. Dhe sa i përket të jemumit për plagën nuk kurzohet që njeriu mos me past ujë, siç është rasti kur s'ka ujë që do të më marr të jemum. Po për plagë lejohet më marr të jemum edhe nëse ki ujë të bollshëm edhe kur këtu autorit po thëtë të jem me me lehum, pa do të me marrë të jemëm për këtë plak, atër piksoja kuptojnë që pëtjetër të jemëm i do të mu marrë kur arrinë të vendi i larjes se gjymëtyrës e cila, ose në të cilën është plaka. Ka sësi që e dijmë, pra, saj për këtë abdesit, është kusht rënditja. Ndërsa, nëse plaka është në njërën për gjymëtyrë dhe kemi jemi duke marë gusëll, duke ula për i gjhënu blokut, a thër lejohet që të jemumin me marë para gusëllit, apo pas gusëllit me njëher, apo do thot edhe pas gusëllit mës një kohë të shumët, ose mës një kohë të madhe, gjatë. Pse, për arsijës, pra kjo është me dhejbi i hamilive, nga se, sa so i përket këti me dhejbi, pra këta thonjë që shë kemi marë me ma herët që, kur flas kur kemi të bëjmë gusl atë nuk kurzohet as radhiti apo renditja e larjes së gjymtyrëve e as mos shkputja e larjeve të tyre ose ajo që quhet muvalat. Prandaj nëse njeriu fillon me la ë me mor gusl pe kokës apo prej këmbëve apo prej pjesë të trupit këtë është në rregull edhe gusli është i saktë. Edhe Qështë që kemi për manë këta ka argumentu me ajetin, ku Allah s.a.l.a. thatu wa inkun të më gjënubën fëtë tahëru. Nëse e një gjënubë, atërë pastrohoni me uj. Po kjo i përshin dhe gjitha mënyrat e, pastrimit. Po pa edhe nëse bënë nëse pastrohësh para dhitja. Po pa përseshtë ta fillan për kokës, apo për mesi trupit, apo për këmbëve. Kjo është shumë e qartë sa i përket argumentimit të ajetit për këtë qështja. Dersa soi për këtë mos shkputjes së larjes së gjymtyrë gjatë guslit, për këtë kemi fol më herët, kam thënë që mendimi më i saktë është ë do të më përmbajt pra mos më mos më lë trupin gjatë guslit me shkputje, mirë, por do të më lë ë të gjithë trupin, do të thotë pjesë pas pjesë, pa shkputje. Kam thënë që kjo është mendimi më i saktë, por është në rastë kur nuk mundesh ndrysha të rlejohet me pas shkputje ndresa që është thamë nëse të imu më më mërët për hadethin pra pa, pas të ti në vogël e cila kërkën që të marim abdes atërë si pas me dhebit dhe që është mëndi maj sakt prokurzot edhe radhitja edhe mos shkeputja pra nëse plagën e kemi ndor edhe jemi tuk e marrë abdes atërë e kemi për obligim me loftyre në spari pas taj me marrë të imëm për këtë plagët që kemi ndonë nga se nuk mundëm me la dorën, pa do të mi përmbajtë rrëditjes, pasaj me fshi kokën, dhe pasaj me la këmbët. Njërëpon, këtë rast, është obligim që afrë vetës me pas një peshqirë, njërë që ne, pra mi tha, e, këto ftyrën edhe durt, e cëllën kemi la o ftyrën. Gase si pas me dhe hebit, që shkëna me mërë një shala, e, është kësht që me pas plohërë, Pa është kështë që me pasë plohër kërë ne e marëm të emumë Prej dhejot apo për pjesëve tjera të tokës Pra ndaj nëse njeri ju ka, e, thot, ka uj i fëtyrën e ti Dhe mërë të emumë atëher plohën i nuk mbetet Ose a i plohën është në rohët në, në baltë Pra ndaj nuk, nuk është të emumë i sakt Kërë është po pra, kështu e kanë mendimin me dhejemi hambili Kërëse disa djetarë thonë që Soj për këtë abdesit kërë flasin për të jemumin që e marë në përshkak të plogës, nuk kërzot asë radhitja e asë mësë shkëputje. Sigur se të gusli. Dhe si pas kësa e lejot që të jemumin e marë para abdesit, pas par e marë të jemum, pas të jemumin e marë abdesit. Ose pas abdesit, qofë me njëherë pas abdesit, apo pas një kohët gjatë. Dhe shrejnë të jeminin e sot kjo është, e jo cilën e vëprojnë sot njerësit. Elë kë është sot mendimi i saktë që do të do të punohet me të. Dhe kët mendim e ka dhënë si sakt vet Ibn Kudam, paqja është mediatorët më të medhëve të Hanbelit. Po ashtu me Ibn Taymija dhe shekull Islami Ibn Taymija, edhe ka thonë që kjo është mendimi më i saktë. Ktu kemi një dobicë që na sjell shehull shehumin, Allahu e shoh në ketë, thotë se disa dietar kan thonë ose kanë mendimin që te imu më liqsohet vetëm për pastërtin obligative, por pa kur e kemi obligim të pastrohemi. Ndërsa sa i përket pastërtis apo pastrimit preferuar, nuk është nuk lejohet të jemum. Negtarët kanë argumentuar me argumente për për efsherinë që thuat për koronën e të posunit, edhe me argumente logjike. Sa i përket argumenteve, profetore thonë se Allah subhanahu taala Ka e mumë në ka përmanë vetëm Për pastrimin obligativ Për pra Allah së më të le thonë Surën Majdë, në jetën e gjësht Au gjahë e ahë du minkum Në në lga e tëj Nesë ndikush për juve vjen prej Pase që i ka kry në vojat fiziologike Au lames të mund nisa Apo pase që ka bërë mërë dhe njëntime me grun me, gru, me gruan e ti Felem të gjidu maën edhe nuk gjeni uj Për mulloh po Për më më mërë abdeset se për mulloh fëto yemumi me atëherë merrni te me. yemum. Dhe s'a i përket argumente logjike, thonë se te yemumi është pastrimi domosdoshëm. Po që domosdoshmëria detyron me marr te yemum kur ski uj. Edhe ë eh, pastrimi i cili nuk është obligativ, nuk mund të më thonë se ai është i domosdoshëm. Prandaj edhe nuk ligjsohet te yemumi për këtë lloj pastrimi. Edhe kjo është njëri prej dy mendimeve në madhheben Hanbali. Edhe shefët thë e minja thëtë, kjo argumentim se lënë kanë sielat të preja jetit po është o dhe justifikimin që e gambo me ndimit të tyre për mes argumentimit logik, është shumë i fortë. Mirë po thotë, e dopsën këtë argumentim fakti që pejga meri sallallahu aleyhi wasallem ka marrë të e mëm për me këthy selamin. Po kër një, dikush për i sahabë i selam, ka ndonë selamin, për me këthy selamin ka marrë të e mëm. Edhe ka thënë, Inni kërihtu Në edhë kur Allahe ila alator One nuk e pëlqej që me Ta përmenë Allahen Veq se me abdes Pra duke që një postër Edhe dihet që te jemumi për me këtëj Solami nuk është obligativ Po me Një zëshmeri në krej djetarve Por dhe resa është kështu atër Po e shumë që pigamiri Sallallahu alihusen prakë pas ka mërtë te jemum Për një gjë që nuk është obligative Edhe kjo të regon se me morë të e mëmë për pastretin që është e preferume, që nuk është obligative, është e liqme, po është e liqësume në Islam. Dhe kjo argumentim gjithashtu është shomi qartë. Gjithashtu është të e mëmi, si që kemi për në manë në fillim, është zavënsim i pastrimit me uj. O pastrimi, edhe është zavënsim i pastrimit me uj. Edhe zavënsimi e mërë dispozitën apo gjikimit e të zavënsuarit. Pandai kurdo që është preferuar të të marrim pa të pastrohemi me ujë, aty preferohet edhe të pastrohemi me të jemum. Pandai kur po e shohmë që argumentimi i cilan e kanë sjellë ata me ajet, kët argumentim e kundërshton hadithi ose argumentimi me hadith. Kurse argumentimin me logjikë që, argum argumentimi që e kanë sjellë e kundërshton pa argumentimin që sa po e, e, e, e thamë më lart, pra përmes logjikës të tjetër. Elë, kjo është mendimi më i saktë. Pra, çe lejohet më marr temën, çuçi kemi përmendur deri sa ne kaluam edhe për çështja ose adhyrimet preferueme. Ja do të më marr temën. Da mjafton çu rathsë të <coughs> u themin se ai i cili e adhuron Allahun subhanetauala me njëron prej dy pastrimeve, qoftë me dhëj apo me ujë për këtë vepër, të cilën dëshiron me kry, për hir të Allahut subhanetauala, pra mjafton që ai Kër e merë këtë tëjmumi të nëse abdesin, kër pasruat këtë mënyrë, pra e ndjenë që është duke adhuru Allahun së më atële. Mi aftanë kjo se argument që do të me marë tëjmum edhe për adhurimet që janë usteham, pra që janë të preferume dhe të pëlqyshme. Pasaj autore, kalën të një qështje të tërë thotë, më jëgjibu talabu lma, dhe është obligim me kërku ujin. Pra nëse nuk gjenë uj për në me marë abdesë, më shtatorin e ka obligim me kërku ujë. Edhe obligimi është një gjë për të cilën na ka urdhëruar lixhvësi, pra Allahu subhanahu teala në formë të detyrimit, po na ka urdhëruar në formë të detyrimit që me vepru ato. Prandaj gjykimi për obligimin është se ai i cili e kryen shpërblehet te Allahu subhanahu teala, ndërsa ai i cili nuk e kryen obligimin emëriton dënimin e denimin, Allahu subhanahu. Por nuk thejme që ai dënohet, ai që e braktisë ose në këkryun obligim, në mirë po e më rritënë dënimin, nga se ka mësi që Allah s.a.l. mja falë. Ndite në, në këmete, që është ka thonë Allah s.a.l. s.a.l. në në jetën gjasht, në e 16-et, jetë, inë Allah e la jagë firu e ju shak e bihi, o jagë firu më adune dhe lini ke limejë shak. Allah nuk e falë që të shëshroët ati, në di shkane adhurim, mirë po më katët në në nëshirkë Allah e a falë kuj Argumente që e kemi për obligim Me kërku ujin Po nëse nuk kemi ofrë vetës me kërku ujin është a jeti Allah subhanët e lebo thot Falem të gjidu maën të fete jemi mu Nëse nuk gjeni uj Atër kërkojën e ujin Nëse nuk gjeni Atër uj, atër mërni të jemi Nëse nuk gjeni Po që ka kuptojna Pre iksojna Që gjetja ujet Ose mos gjetja ujet Vjen pas kërkesës Pas që ne kërkojmë edhe hulumtojmë Edhe Vlejnë të thuhet që nuk e kemi gjetër ujin Këtë ras do të me marrë të e mu Pa autorit thot është obligim me kërku ujin Firah lihi, nëse është në dhëtëm Masë plashkave e, Të ti, të dhëtimit Pra qëllimit që thonjën djetarët është Me kërku ujtë Ata cëllet janë duke uztuar zbashku më të Po me këshurë Musko në do njerë pëjtyre ujme vetë Që me marrë të e mu Me marrë abdes ose Ose g Nëse kjo e din para prakisht Që ata nuk kanë uj, atër nuk kanë nevoj Me kërku në mesin e tyre Nga se kjo i bje që Do thot e, Me kërku në diqka që veç se e din Që nuk e egzistan atë Pra këto nuk, nuk e ka obligim me kërku ujin Për ashtu e se E din para prakisht që ata nuk ka uj Adhe kjo është hej është fun bjekua Mirë fa nëse subozohet që kjo e ka përosin Dë njërin për i tyre Që me siel uj Edhe Existon mundësia që e ka silë ujën, edhe e ka vendos mesin e bashkodhtarve, atërë do të me kërku në mesin e tyre, pra ka obligin me kërku në mesin e tyre, por me gjithë ujë, ose me, me lypë ujë prej tynë. Va kur bihi, thot gjithashtu e ka obligin me kërku ujën në fërsi të ti, o pra, besimtarin nëse nuk gjenë ujë afer veti, nuk ka ujë me veti, për në marab desa se atërë do të me dojnë me kërku ujën, në afërësitë të ti, në, në distanzën që është afërë ti. Pra, me kërku me këqyra ka nësë është në dhëtim, a ka rëdhë ti ndo një pos, apo pelkë të ujit, apo në të bërim, e kështu më radhë. Afërësia nuk ka distanzë të kufizuar, se dheri ku logaritet, afërësi që te e ki obligim me dal, me kërku ujin, për me mara pëdesat po gusël. Mirë po kjo gjëj, i referuat apo i këthehet, Të raditës. Dhe të radita dalëm e, me dalimin e kohëve. Ta shpërshanën kohën tonë, jonë kerët. Elaj që përparë është logaritë distonce larkë, ta shë është aferë. Po me kërëmune shumë shmejt me shku me mor ujë edhe mu këthyve dhe mu pastru. Në kaluarën se si që dim njështë kanë uftu me deve, ell do të funksionojë me devë, do të thonë ajo që sot është afër përpara urt llogarit që është distanca e larg. Prandaj besimtari ka për obligim me lyp, me kërkumë, me humbtur rreth vetës në afërsi. A ka ujë? Edhe si kriterun unum me, me me përcaktu, sho e ka përmend tash i u themi në që kjo kërkimi i ujit mos mos më qenë vështir, por të mos më shkaktoj vështirësi. Nëse nuk i shkakon vështirësi Kërkimi i ujit atë do të më dalë me kërku në hapsirën rrethti. Kur fillon mi të shkaktoj vështirësi atë, do thonë nuk e ka obligim të kërkoj ujë, gjithashtu do thonë se kjo kërkimi i ujit mos më çën shkak mi humb kohën e namazit. Por nëse do të më kërkoj ujë gjatë, edhe kjo bëhet shkak që mi humb kohën e namazit, atëherë bie obligueshmëria edhe merr temë. Pastaj vazhdon thotë u bidelaletin dhe me tregues. Pra njeri o ka obligim me kërku ujin duke e marë një, një përson e cili i tregon se ku është ujë, orientan edhe i tregon ku është ujë, një udhëhes që ja tregon venin ku është ujë. Pra nëse besimtarisht në thëtim edhe në mesin e njezë që janë afer ti nuk gjinë ujë, pa në bashkë këllëtarët e ti, edhe nuk ka mundësi me hullumtu në hapsiren që është rëthi për ujë, për shakë se nuk e nje vendin. Apo përshak se nëse këshkon me kërku uj, me hulumtu uj atër humë, e humë rrugën. Jo, nuk mu të më, më këthi më prapë të shokët e shok të ti. Atër këtë rast e ka obligim me gjithë një njeri, e ka obligim farës, me gjithë një njeri cële i tregon ku është vendi ujët. Edhe pra, do të me kërku për i ti, që mi tregu se ku ka uj, qoftë nëse kjo bëhët, Këndrejtë një pagesë Pra nësa e thot nuk të regoj veqë Se do të mund pagu me dishkatër do të me pagune Se ka mund si Apo dhe do të hot pa pages Dhe nëse në kjo, njëra pikturit trijave më, Që i ceko ma lartë nuk Eksistan Pra asë nuk gjen ujn Në mesin e bashkotarve të ti Asë nuk gjen ujnë rëthinën Që është afer ti Pa që e rëthon Asë nuk e gjen dikon mi tregu si ku ka uj A të rëptojnë një qësohët të jemumim Dhe argument është që është sa malartë, që Allah subhanë tala bë thotë, felem të gjithu mahen, fe të jem me mu, nëse nuk gjenim uj, pa në gjitha këtë rasi që përmën e malartë, është të sakësua që këj përson nuk ka gjetë uj, atër thotë, fe të jem me mu mërë, ni të jem më. Pasaj otorë thotë, fe innesi e kundratë hu a lehi, va të jem me me e adë. Nëse a harranë, pra harranë, mundësine ti për me gjetë uj Edhe falet, atëherë do të më përsërit namazën. Për shembull, kë para më herët e ka ditë që natrën është një burim i ujit, mirë po e ka harru. Pastaj u fal. Edhe më vonë ka gjetë kët posa apo për shembull burim i ujit apo çka do të qoftë, atëherë ka marrë të mëofoll do të më përsërit kët namaz. Nëse dikush thotë Qështë ka mësi që me urdu me përserit namazin për drejtë se Allah s.a. ka thonë surën bakara për rajten e fundit, Rabbena ala të khidna innesina u akhtana. O zotu e në mësë në dëna nëse harrojmë ose gabojmë, pro bojmë gabime pa qëllim. Edhe ka orënë transmitime që Allah s.a. ka thonë ka të feallë të ja u këmë falë për këto umetit për e gaberis, alësën këto gjëna që i bojmë prej haresës apo që i bojmë pa qëllim. Për gjithë ndaj kësaj është se këto kemi të bëjmë me kusht të namazit. Edhe kë do thonë nuk e ka plusun i kusht të namazit, edhe kushti i namazit nuk rrozohet, nuk bie prej për shkak të harresës. Edhe gjithashtu ky person ka pasur një lloj të neglizhencës, mungesis. Qase sikur të jndallot, kish menduar mirë, kish menduar shumë, po sikur mos ish ngut, atëri ju jo kish kujtu vendi i ujit. Kurse disa dijetar thonë që në këtë rast nuk ka leje për të përsëritur namazën. Për arsye se kjo nuk e ka kundërtuar qëllimisht fenë Allahut subhanahu wa taala apo urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo kur e ka fal namazën, atëherë kjo ka qenë mundësia ti maksimale që ka mbyt me me veprua dhe me ndërmorr. Pra që dono hanuka mundësia ti ka qenë se nuk ka uj rasti në rrethin e ti kështu që ka marrë të njëumë ulful. Mir po, më e sigurtë ç'shoh shëj u themin është me përsërit namazën. Në diatar ku thonë se kjo është më ahwat, pra është më e sigurtë. Nuk e kanë për qëllim që është obligative me përsërit namazën. Mir po, thon devotshmëria apo frika ndaj Allah subhanahu taala e shtuin besimtarin se me veprun një gjë apo mos me veprum nga se kjo është më e sigurt për fenë e tij. Për me qëllim që njeriu mos pra pra, si, të ekspozohet ndanimet e dhënë të shkrimit të Allahut. Padjetarë bajnë dallim mes dispozitave, dispozitave që thonë është ihtiyati, pra është më e sigurt me vepru, kështu me sa saqë thonë është e detyruhme ose obligative me këmi. këtë. Kë dallimi ka për meshë yolul Islami, Allahu më shëroft. Përsa i vazhdan autorit thot më inë në wabi të jemu mihi ahdathen, nëse njeri ju me të jemu mi në ti bën njët që mi largu disa lojet pa pasëtive ose të hadetheve. Pra, autorit po thot që i pranohet edhe mi aftën me marë një të jemu vetëm për disa pa pasëtiti, edhe nëse ato jënë të lojeve ndryshme, nga se hadethe të pra pasëtritë, unë me kont në një lloj. Por shalom në sinjëriu urinon disa herë. Disa herë. Kto i kem disa ë hadethe, disa pa pastërti, që ka ndodhur disa herë, mirëpo është i një lloj, pra është urinimi. Mirëpo nganjëherë do thotë janë disa lloje, po janë në një kategori. Siç është rast se për shalom nëse urinon apo pa kry nevojën e trash, apo han mish deve, kështu me radhë pi gjërave. Cilat e, do thot e prish në abdesin, pra e bojnë e riun të kjetë hadeth pa pa pëstërtit vogil. To këtë janë të disa loje mirë, po janë të një kategorie. Nga një herë, pro këto hadethet pa pëstërtit si janë të kategorive në dryshme. Po shamë dhe se një riunon, po pra gjithashtu edhe shë e ndra të lakështëta në gjumë edhe pra ejakullon së përmë. Atër këto i kemë, po pra, disa kategori për anësvjëse, e para e obligon pra me marë abdesë, kjo pra është pa e dyta më mor gusul, pra e para është papastëti e vogël, kjo e dyta papastëti e madhe. Mirë, po përkëjt këtu pa autorin e sëmer, te jem edhe i bën një gjithë ato papastëti, pra më largu peri ti, atëri më mjafton këto jemu, dhe i pranohat. Argumenti për këto është se Allah subhanahu wa taala ka thonë in mel amalu binniyat, wa in vërtet pejgamberi saum ka thonë in mel amalu binniyat, wa in ma li kulli mrin ma naw. Bërtej dvepra të janë vetëm si pas qëllimeve, dhe gjdo njëri ju i takona e që ka posër për qëllim. Edhe të e umë i është dvepra, prej veprave. Andaj nëse me të e umë i bën njëtë disa lojë ndryshme të hadesëve të papasetive, a tërë njëri ju i takona e që ka bën njëtë. Pasaj lë vazhdanë thot, au në gjaset e në, në alabedeni hi të ndurruhu i zale tuha. Nëse e bën njëtë me e largu një papasetit për i trupit e ti, që largimi i saj e dëmton atë. Po largimi asoj, i saj i kësaj papastërtie ndrysirë e dëmton person. Për shembull, nëse njeriu i pik i pik një pikë urinës në një plagë e cila është plagë e re. Ella nuk ka mundësi me la. Ka së dëmtohet, prandajse e lëndëtohet plagë. Edhe gjithashtu nuk ka mundësi me fërku, me fshin nga se pra, tentimi për me lërgukit për pa pësërti e dëmëtan edhe më shumë. Atër, në këtë rast, do të me marë të jemum, si pas mëndimit që të jemum i mërët edhe për pësërti pas, në trup. Pasaj vazhdanë thotë, au adi me ma ju zilu ha, apo njeri nuk ka pra në vetës atë që e lërgon për për pësërti në trupin e njeri u të bje Bije për shalë në pikë urinë Ose disa pika urinë Edhe nuk ka uj për me ljargu ato Atërë duhet me marrë të jemëm Autore kërë përja kufizan këtu Edhe po thot Me ljargu një papastërti që bije në trup Po të regon se Nese papastërti Pra në dyrsira, në gjasedi Bije në trup Atërë njëri ju nëse nuk ka munsi me ljargu ato Duhet me marrë të jemëm Dresa nëse papastërti është në robë apo në vënku falet edhe skuam se skuaj për më largu ato atë nuk merr temë pra, falet në agjendë çsh është mirë po mendimi i sakt çë kemi përmendë edhe më herët është se edhe pra për për ndërsirin apo pastërtin nuk ka nevojë më parë të imun në asnjë rast qoftë në serbiën trop apo ndrop apo nëse jemi në vendin ku falemi si shemb ë çish ka mundësi më kon pastërtia në vendin ku falim atëherë që mos apo mundësi me e largu ato është nëse njëri ju burgosët, dy kushe burgosë në një vend pa pastër, që është për shamullë nevojtorje. Edhe kështë ka mundësi me dollë për e tyjët. Këtë rasaj du të me morë abdes, edhe mu falë në agendje që është. Edhe nuk ka nevoj me morë të jemëm, për shkak se nuk ka mundësi me largu pa pësërtim për i vendit ku falë. Pasaj autorit thotë, vazhdan thotë e uhafe bërdën, ose nëse njëri ju fr Por fliksohet që nëse pastrohet me ujë, pra e, e, dëmtohet. Për shkak të thotë dëmtohet shëndeti i tij. Ose për faktin që uji është i ftohtë, edhe nuk mundet nuk gjen diçka me me nxeh ujin, apo për faktin që uji është i nxehtë, mirë po ka frym të madhe, er të madh, dhe kjo kur t'lahohet, do thotë dëmtohet shëndeti i tij, ngase nuk gjen nuk mundet ku do thotë nuk gjen diçka që mund mbrojt prej asoj erë. Atër në, në këto rastë, për lejot me mërtë të jëmumë. Gasi Allah s.q.a. ka thonë në surën të gabu në jetën 16 fëtë të kullahë mës të tatëtumë. Friksojnë në Allah, aqësa këni mundësi. Po nëse njëri u gjenë me qka më nëzhe ujën, apo gjenë me qka më mbrojtë pre asoj ere, pra gjenë një strehë, apo një murë, apo droba trasha kështu më rad edhe nuk e dëmton ajo era e fortë që është apo e ftohtë. Atëm këtratën ka për obligim me mar mula me ula me ujë, me përdor ujin. Ën nëse anjini vetëm friksohet që mundet do thotë mu lëndu, jo mu dëmto. Mir po friksohet që nëse e përdor ujin mundet muni keç. Mir po e din se nuk dëmtohet në shëndet. Atër e ka obligim të përdor ujin dhe jo me thonë përdej sa po friksona prej lëndimit apo po friksona për jasaj që muna munikeq e, dhe thonën tash më marrë tëjmëm këtë rrasë do të me marrë e ki obligim me marrë mëllapra, ose më marrë gosur një se abdës pasaj bërë është të thotë au, au hubi se fi Misrin fë të jemme me nëse njëri ju burgosët në një vend po që lëjmë është në qytet atër do të me marrë tëjmëm po nëse burgos apo ku mosime përdor ujin do të më marr të imum. Pse po po e veçon këtë çështjë autori, pra siç e di sa dietar, Allahu më shrohft, e kanë mendimin se nëse njëri u burgoset nën rrethën e qytet, nuk e ka nuk nuk liçsohet për të të imum, pra nuk merr të imum. Gatë se thonë kë nuk ustar, që nuk llogaritet ushtari që u përmend në në jet, jet për ushtimin, as nuk llogaritet që nuk ka ujë. Për faktin që ai është nën rrethën në e qytetit. Mirpo, në këtë rast, çfarë t'i themi ne, u shejthemina, Allahu shoh në ju themi atyre që uji edhe pse ekziston në rran e qytet, për këtë person, llogaritë që nuk ekziston, nuk ka ujë ky person. Pasi ky është i burgosur, nuk ka mundësi me përdor ujin. Dhe në këtë rast po pra, prdesa nuk ekziston mundësia me përdor, ujën, përdor ujin, atëherë ky do të më marr të jem. Dhe nëse njëri ju, pra burgosët në një vend, edhe nuk gjen ujë, po as dhëj poru pastruu pas pra, nuk gjen uimë marram das as dhe po më marr temën atëherë duhet më ufol na gjendja që është e, nuk e përsërit namazën sille nuk e shty namazën derisa ti del ti del koha me mendimin se kë mas mas në kohë mund të më xhet ujë apo mund të më xhet dhëim u pastru mirë po do të më fal namazën nën kohës në atë gjendje që është Por qendër suja autorë vazhdon edhe thot u adim el ma'a wat turab salla walam yu'id. Apo në rastin ku njeriu nuk ka as ujë as dhë, falët. Në këtë gjendje që është edhe nuk e përsërit. Po ç'është tan, nëse njeriu lidhet ose mburgoset në një vend që nuk ka dhë aty as nuk ka ujë dhe nuk ka mundësi me dal prej aty, për me me lyp ujë apo dhë dhe m'pastru, as e, nuk ekziston dikush, nuk ka dikush që ja sjell aty ujin apo dheun atë në këtë rast falet në agjendë që është me, me qëllim që më rujt kohën e namazit. Edhe mos më lënë të vono namaz me i kohën e namazit, për arsye se koha e namazit është kushti kryesor i namazit. Gjitha kushtet tjera bin me qëllim që më rujt këtë kusht, por koha e namazit mos më shty, namazin më fal jashtë kohës. Argumet për këtë është ajeti që lizu ma lartë ku Allah thotë fëtë të kullahë mës të tatu ta Keni frigalan, ashë së keni mundësi Po ashtë të pigamire sëllë, Allah sëmë ka thonë i edhe e mërtë të këmë bi emrin, fëtë të minhë mës të tatu ta Këtë ju urnaj me diçka me një urna në atër, kryeni atë së keni mundësi Dërsa adithi të të të tërë pigamire sëmë thotë Eju me ragjullin min ummeti e draket hus salatu fëllu sëllu Gjdo njeri pomos pra, ta shtui namazën edhe më fal jasht kohë. Pra kjo këtu janë kjo është argument i përgjithshëm, edhe pikësona, pra përfitojnë eh atë dobin ose përfitojnë rëndësinë e kohës namazit, edhe sa e rëndësishme është që muslimtanit i kushtoj eh pra më kujdes për kohën e namazit, mos më elon namazin me me ik për kohë dhe më fal jasht kohë pral ko namozës çfarë, për gjitha kushtet e namazit është e para që duhet me kushtuarën sin më të mëdha që me u përmbajt këtij kushtit namazit. Pastaj autori vazdon edhe i i përman kushtet e dheot me celë nën ai lejohet me të marr te emum. Pra që më kanë pluhur, e këso më radh më kanë i pastër e kushtet tjera. Për këto, inshallah, edhe që është e tjera që lidhëm e të jemumin të të flasim ndesën ashtëm. Dhe Allah dhe me mirë, Allahu alim, Allahum vë sallim vë sallim vë sallim vë ala nëmina Muhammed vë ala alihi vë ashabi.